Seal tegi jõulupuu, seal oli palju kera, kutsus külla kutsus küll kaameli ja see sõituse ära. Hõissad rinna, kõik poisid lähme sinna, seal on üks kenaatinna, kelle võite kosse minna. Hõis saad rinna, kõik poisid lähme sinna Seal on üks väike tinna, kell võite koisse minna Siil ka senetsasi jalutas, tal kurva äri. Ja keda see veel huvitab, kui kohe peale nääri Hõis saad rinna, kõik maitsid maltsad vinna Ja kellele läheb vinna, no see võib koisse minna Hõis saad rinna, kõik maitsid maltsad vinna Ja kellele läheb vinna, no see võib koisse Kõik saad rinna, kõige matsid maatsad vinna Ja kelle läheb vinna, võid sinna minna Kõik saad rinna, kõige matsid maatsad vinna Ja kelle läheb vinna, võib ikka koesse vinna Mul eile oli sünniväev Õnne oli vähe, minu ema suuret ordi ja pillas mulle pähe Õi saad rinna, kõige matsid maltsad vinna Ja kelle ei läheb vinna, võib ikka koisse minna Õi saad rinna, kõige matsid maltsad vinna Kelle läheb vinna, voi ikka koisse minna